Përshëndet e të dashon me që për sonde kemi përzjedhur emra me shkronjen bëh për femëna. Badije do të thot ajo që fillon diqka. Badire do të thot e para. Baha do të thot e vlefshme. Bahije ka kuptimin vezoluese, e bukur. Bahira do të thot e mrekulueshme, e shkëlqyveshme. Bahtije do të thot fatmire, apo me fat. Berajete do të thot qlirim. Arsyetim. Bahrije do të thot ajo që i përket detit. Barike do të thot vizulluese. Barize do të thot e theksuar, e dalluar. Basime e buzqëshur. Bedije e mrekullueshme. Bedile bashkëshorte apo gruaja e mirë. Bedrie e plot si hëna. Beha që i bie në sy. Behare, lulzimi i pëmëve. Behije e bukur e hjeshme Behime e pastër e shëndosh Behire, fisnike e bukur dhe e angazhuar Behigje e bukur vezoluese Bejda e bardh e pastërt Bejane e qartë e qelur Bekira, veshje e bukur Be rigje e këthjelat Bekrije e hershëm e prerë Belkize, emër e mbretreshës Sebe. Belma do të thotë nata e 14 e muajit Luna. Bensie do të thotë manushaçe. Berae e pastër, patmeta. Bereka, Bekim, Urat. Beriye e pastërt, patmeta. Berira e devotshme. Besie gruaja e porulur. Besire vizionare, largpamse. Binase, që ka baluk mbi bal, Buhejna, fishkolluese, Busejna, bukuroshe e vogël, dhe Busra, e ngritur për toke. Për më shumë ide të tila në lidhje me emrat për fëminë tuaj, në bë një like dhe follow në TikTok. Selam aleikum.